Та говорила так тихо, що Наливайко не міг свою жінку розчути Тоді він приклав снігову галю до вуст і перестав дихати Наливайко не дихав, поки галя на його вустах не розтала Відлетівши від валки на два яри, яструбові перехопило подих З глибини степу зі сходу з'явилося кінне військо Військо було невелике, рухалося непоспішливо та йшло воно в напрямку валки, хоча валки не бачило. Раз по раз від нього відскакувало по двоє-троє вояків. Вояки, не злізаючи з сідал, забралися на могили, і їхні очі розлітались на всебіч. Когось вони боялися чи доганяли. Не помітивши тих, кого треба, дозорці з'їзджали з могил і поспішали до інших. Піднімалися кіньми і на цій і знову перебирали очима сумну ковилу. Та від могили до могили військо і пересувалося. І що було дивно, воно мовчало. Ніхто нікого не окликав, ніхто нікому не скаржився і не совітував. Вояки рухалися, ніби не знали мови, ніби у них не було і язиків. Звично, орди армії – коли і не галасують у поході, то хоч гуменять. А тут мовчали й коні. Та ще дивніше, помітив яструб, що ці вояки були до пояса голі. Всі до одного, хто, хто, а яструб набачився з неба військ усіляких, від сипахів Єгипту, де щороку він зимував, до сипахів і галер султана, армію персів і арабів, грузинів і вірменів. Воювали під його крилами і очима, Але вони всі, хай як сонце їх припікало А воно їх пекло завжди, хоч у щонебудь вбиралися Ці ж роззирались у сідлах голі до пояса Чи не мало у що вдягнутися, чи хто їх у степу обдер Бо як же отак голяка тюпати проти зими А тут ще на їхню голову знайома повалці з'явилася зимова хмара Хмара, видно, ніяких людей не любила, бо засніжила їх голоплечих так, що їхні розгарячі спини взялися туманом, і степом тепер скакало на військо, а тупотів туман. Виднілися на могилах самі лише дозорці. Вони стерчали поруч із скіфськими бабами і разом з ними вдивлялися в небокрай. Раптом двоє дозорців – один у червоній фесці, а другий у білій чалмі, єдині, що були на все військо у кунтушах, видно, помітили те, що їм було треба, бо обидва просто злетіли з могили до свого війська туману і повели його через два яри просто навалку, на валку, на повалчан. Вояки вискочили на сонце, і тепер ніби всі одягнулися в мокре золото, у золоті кольчуги. Повалчани, помітивши їхній скач, оточили себе возиками та гарбою. Малечу повкидали на днища, а самі взялися за рушниці. З шаблею та пістолем у руках перед возами став на коні гетьман. Ястру притишив крила, розвернувся і завис. Серце його ударило в бубне, вкотре вже він знову побачить кров. Гудзьобі йому пересохло знову, і він напився туману, що піднявся до нього з того голого війська. Туман пахнув кіньми та людьми, тими вояками, що вже доскакували до валки, та, не доскочивши до неї на постріл, посплигували із сідел і повели коней у поводі. Вони повели коней у поводі і закричали, та навіть не закричали, а загучали горлом, як лекочуть орли. Людським голосом закричало лише двоє, то, що був у червоній фестці, і то, що в білій чалмі. І прокричали вони три лише слова. «Слава! Слава! Слава!» З возів вистромила здивовані шийки малеча, а за возами, опустивши рушниці, підняло очі жіноцтво. Допитливий яструб усе ж таки додивився, як те голоплече воїнство посадило поперед себе всі донакони жінок і малечу, і всі вони разом з гетьманом рушили степом на захід, туди, де котилося сонце. А Яструб, пропахчений уже не шкварками, як на Січі, а степовими пахучими динями, духмяними крильми подався подався до Дніпрової павутинки, аби не спізнитися до козаків на южку. Лише як звечоріло, Жолкевський Братслав здобув. Він його доконав, і поки не перетовк ядрами на потеруху, на Ливайкове військо на чолі з полковником Сашком Шостаком з Братслава вискочило. Та не саме. Поки біля південних воріт Шостак відбивався від гусарів, місцеві жінки похапали дітей, хто як зброю, чоловіки – і всі вони разом із квапливим козацьким обозом через північні ворота замку загорнулись у полі темінню. Жолківський не доганяв. Поляків і козаків заморило до ранку ніч. Укриті соломою очеретом братславські білі хати віхтилися вогнем. Підпалені на базарі крамниці з ватою, дьогтем і шкірами, чорно-чаділи не давали дихати навіть воронам. Відтепер у малім, як горнятку Братславі Заварилися та закипіли Гусарські, Драгунські та Жовнірські голоси Аби легше та свіжіше дихалося Свого намета Жолкевський поставив Просто на замковій північній стіні На майданчику біля башти Поруч із Жолкевським Отоборилися і правителі Брацлава: Староста Юрій Струс Та воєвода князь Януш Збаражський А неподалеко від них також на стіні єзуїти напнули чорний із двома білими на боках хрестами повстяний курінь своєму пастору Олександру Дон Мулео. У нього у щелину між куренем і запиналом блещала свічечка. Він щось писав. Збаражський і струс із невеликою залогою шляхти, сидячи в Братславі, в який два місяці тому зайшли на Ливаківці, Проти них не пішли, бо вони козаків боялися.